Tizedik fejezet. Gabriel sztó. A férfi, aki a szobába lépett, határozottan szimpatikus jelenség volt, nagyon magas, jól felépített atléta termete, bronz színű arca és nyaka mellett valósággal eltörpültek és szintelen figuráknak látszottak a jelenlevők, még zsó is vérszegénynek látszott mellette. Később, amikor jobban megismertem, el kellett ismernem, hogy Gabriel Stonor igazán ritka egyéniség, származására nézve angol, aki bebarangolt az egész világot. Passzióból vadászgatott Afrikában, utazgatott Kóreában, gazdálkodott Kaliforniában és kereskedett a déltengeri szigeteken. Éles tekintetében M. O.T. felé fordult. A vizsgálóbíró úr, aki az eljárást vezeti? kérdezte. Nagyon örülök, hogy megismerhetem. Borzasztó ügy ez. Hogy van Mrs. Renault? Hogy viseli szegény a csapást? Retenetes hatással lehetett rá. Hát bizony ez borzasztó, bólintott Oté. Engedje meg, hogy be mutasan ami rendőrbiztosunkat, Monsieur Zsirót a szürötétől, ez az úrit Monsieur Poáró szegény Monsieur Renault hívatta, de sajnos későn érkezett ahhoz, hogy meggátolhassa a szerencsétlenséget. Ez pedig poáró új barátja, Hastings kapitány. Szomorú érdeklődéssel nézett poáróra. Valóban hívatta önt? kérdezte. Hát ön nem is tudta, hogy Monsieur Renault detektívet hívott, szólt közbe Bex. Nem, nem tudtam, de csöppet sem csodálkozom a dolgon. Nem értem, miért? Azért, mert az öreg állandóra megésben élt. Nem tudom, hogy mi volt ennek az oka, nem mondta meg nekem. Különben sem voltunk olyan viszonyban. De hogy félt, és még nagyon, az bizonyosan tudom. Hmm, mondtam M. és nem sejti, hogy miért vagy mitől félt? Ahogy mondtam, uram, nem. Meg fog bocsátani, tonor úr, de néhány formaságot túl kell esnünk. Neve? Gabriel tanor. Mennyi időt a titkárkodik mellett? Két éve, akkor érkezett Dél-Amerikából. Közös ismerősünk hozott össze bennünket, ő felajánlotta nekem ezt az állást, és én elfogadtam. Halatlanul jó főnök volt. Mesélt önnek valamit Dél-Amerikai életéről? Ó, igen, nagyon sokat. Tud valamit arról, hogy járt-e Santiago-ban? Úgy tudom, nem is egyszer. És sohasem említett valami élményt vagy történetet, ami ott esett meg vele? Valami olyasmit, ami vérbosszút vagy effélét hozhatott rá? Soha. Beszélt esetleg arról, hogy valami titkot tudott meg ott tartózkodása alatt? Nem emlékszem ilyesmire. Mégis volt valami titokzatos körülötte? Például sohasem beszélt a gyerekkoráról, sem általában életének arról az idejéről, ami megelőzte letelepedését telepedését Dél-Amerikában. Azt hiszem, születésére nézve kanadai francia volt, de sohasem beszélt kanadai életéről. Ha ilyesmire került a szó, magába zárkozott, mint a kagyló. Szóval amennyire tudja, nem voltak ellenségei, és semmiféle támpontot nem tud adni nekünk ahhoz a titokhoz, ami miatt megölték. Sajnos így van. Mondja, Mösszősztonor, hallotta valaha és -val összefüggésben a Düvin nevet? Düvin, Düvin, ismételgette. Nem hiszem, hogy hallottam volna, és mégis valahogy ismerős előttem ez a név. Tud valakit? Egy hölgyet, Mössző Rönó ismerősei közt, akinek a keresztneve Bella? Mr. Stonor tagadólag a fejét. Bella Duvin, ez az egész név, ismeretet hűnődve. Különös, az az érzésem, hogy ismerem ezt a nevet, de most nem tudnám megmondani, hogy hol hallottam. A bíró köhé csehelt. Nézi, Mössző a dolog úgy áll, hogy nem szabad semmit sem elhallgatnunk, még ma nem Rönóra való tekintettel sem aki iránt, úgy sejtem, nagy tisztelettel és ragaszkodással viseltetik. Ahogy mondom, őszi O.T. ezavarodott lezavarodott a mondatba. Most nem szabad semmire sem tekintettel lennie. Szonor szóval rábámult a vizsgálóbíróra, és szemeiben lassan felcsillant a megértés. Nem egészen értettem önt, mondta udvariasan, de most sem tudom, hogyan került összefüggésbe ezzel a dologgal, mert nem Valóban nagyon tisztelem és szeretem ezt a hölgyet. Csodálatos és ritka egyéniség, de nem látom tisztán, hogy esetleges diszkrécióm, vagy hogy nevezzem, mennyiben vonatkozhatna őre. Hát úgy például, hogyha mondjuk kiderülne, hogy ez a Bella Duvin több volt, mint egyszerű ismerős az urának. Úgy, mondta Sonor, most már értem. De fogadni mernék bármiben, hogy téved. Az öreg nem volt szoknya vadász, imádta a feleségét, és a leggyöngédebb házastársak voltak. Monsieur O.T. udvariasan, de tekadólag rázta a fejét. Sajnos, Monsieur megdönthetetlen bizonyítékunk van az ellenkezőjéről. Szerelmes levél, amelyet ez a bizonyos Bella írt Monsieur szemére lobbantva, hogy már nem szereti. Sőt, ráadásul még arra is van bizonyítékunk, hogy nem sokkal a halála előtt bizony kezdett egy francia nővel, Madame Dobröljel, aki a szomszéd vilában lakik. A titkár összehúzta a szemöldökét. Álljunk meg csak egy percre, uram, rázta a fejét. Rossz nyomon van. Én jól ismerem Amit most mondott, az teljesen lehetetlen. Valami más magyarázat akár, hogy legyen a dolognak. A bíró vállat vont. Mi más magyarázat lehetne? Miből gondolja, hogy ez szerelmi ügy volt? Kérdezte szonor Madame Dobroly rendszeresen este látogatta meg rönő urat. Továbbá, amióta Monsieur Renaud idejött lakni, Madame Dobroly nagy összegeket fizetett be a saját folyószámlájára. Összesen négyezer fontot angol pénzben. Ez igaz mondta Szonor nyugodtan. Ezeket az összegeket főnököm kívánságára én magam küldtem Maldám Dobrőnek, de viszony nem volt köztük, az bizonyos. Hát mi más lehetett volna? Zsarolás, mondta Szonor élesen, és lecsapott az asztalra, hogy csak úgy döngött. Az volt. Ach, kiáltott fel a bíró önkéntelen meglepetéssel. Úgy van, zsarolás, ismertelte Szonor. Megkopasztották az öreget még hozzá alaposan. négyezer font két hónap alatt. Mondtam úgy, hogy valami titokzatos volt a Renaud körül. Biztos, hogy ez nem a dám éppen eleget tud ahhoz, hogy hűvösre kerüljön. Ez lehet, kiáltott a rendőr biztos izgatottan. Ez valóban meg lehet. Mi az, hogy lehet? kiáltott a sztonor. Bizonyos. Mondják csak, uraim megkedezték, ma nem Renaud erről az önök által felépített szerelmi históriáról? Nem, nem akartunk neki ok nélkül bánatot okozni. Bánat? Ki nevette volna önöket? Mondom, hogy ő és Renő olyan pár voltak, amilyet száz közül egyet lehet találni. Erről eszembe jut valami, mutatta Oté. Ismeri M. Renő végrendeletének tartalmát? Tökéletesen. Én vittem le az ügyvédhez, akkor délután, amikor megírta. Megadhatom az ügyvéd címét, ha kívánja. vagy a felét a feleségének hagyja, haszon élvezetül, a másik felét fiára hagyta. Van aztán bennem én néhány külön adomány, ha jól emlékszem, nekem is hagyott vagy ezer fontot. Mikor írta ezt a végrendeletet? Úgy körülbelül másfél évvel ezelőtt. Nagyon meglepné, Mössző ha azt hallaná, hogy tizennégy nappal ezelőtt Mössző új végrendeletet csinált. Ez valóban láthatóan meglepte Sztonort. Nem is sejtettem. Csodálkozott élénken. Mi van benne? Elsősorban az, hogy hatalmas vagyonát minden feltétel nélkül teljes egészében a feleségére hagyja, a fiát pedig még csak meg sem említi. Sztonor füttyentett egyet. Hát ez bizony nagyon kemény eljárás a fiúval szemben. Az anyja ugyan imádja, de a világ mégiscsak azt fogja mondani, hogy az apja bizalmatlan volt. Bizonyos, hogy nagyon fogja bántani a büszkeségét. Egyébként ez is az bizonyítja, amit már ismételten mondtam, hogy Rönó és a felesége nagyon jó viszonyban voltak. Igaz, igaz, mondta Mrs. Jóté. Lehet, hogy videálnunk kell felfogásunkat egy és más kérdésben. Minden esetre táviratoztunk Santiago-ba, és minden pillanatban itt lehet a válasz. Reméljük, hogy akkor az egész zolgot nem fogjuk látni, nem beszélve arról, hogy ha az ön által zsarolás valóság lenne, akkor Madame Dobro is értékes felvilágosításokat fogadni nekünk. Most megszólalt, Poirot. Mondja kérem, műső tonor. Masters, az a angol sofőr már régóta szolgál műső Ronon Több mint egy éve. Nem tudja, volt-e valamikor Dél-Amerikában? Egész határozottan tudom, hogy nem. Mielőtt Monsieur Renaud szolgáltába lépett, néhány évig ismerőseimnél szolgált gloucestershire sírben. Szóval ön felelősséget vállal érte, hogy ez az ember gyanúnt kívül áll? Tökéletesen. Poirot rossz kedvűnek látszott, közben a bíró behívte Mársant. Jelentse tiszteletemet Madame Rönónak, és mondja meg, hogy nagyon örülnék, ha pár pillanatra beszélhetnénk vele. Nem szeretném ide fárasztani, inkább felmegyek hozzá. Mársant tisztelgetés és kiment. Vártunk néhány percig, és ekkor, meglepetésünkre, kinyílt az ajtó, amelyen Madame Renault lépett a szobába, még mindig halálosan sápatan a megrendüléstől és a bánattól. Monsieur tészéket hozott neki, miközben ismétetem bocsánatot kért, amit Madame Renaud halvány mosolyjal köszönt meg. Monsieur Stonor mély részvédtel fogott vele kezet, nem tudott szavakat találni. Madame Renault ot fordult. Bíró úr, kérdezni kívánt nem valamit? Engedelmével asszonyom. Úgy értesültem, hogy a megboldogult származására nézve kanadai francia volt. Tudna valamit mondani férje gyermekkoráról vagy fiatalságáról? Madame Renaud tagadólag intett. Az uram mindig nagyon tartózkodó volt, ami a saját személyét illeti. Északnyugatról nyugatról jött, azt tudom, és azt hiszem nagyon boldogtalan gyermekkora lehetett, mert soha még csak említés sem tett róla. Mi csak a mának és a jövőnek éltünk. Volt valami titok az életében? Madame Renaud bágyatlan mosolygott és a fejét rázta. Nem hiszem, hogy valami regényes titka lett volna. Mössz és szintén mosolygott. Igazam van, asszonyom, nem szabad romantikusakká lennünk, de volna még egy dolog. A bíró habozott. Sonor azonban hevesen közbevágott. Az urak egészen különös dolgot vettek a fejükbe, asszonyom. Azt ugyanis, a szegény Mössző Ronót gyengét szállak fűzték Madame aki a szomszédban lakik. Madame Ronó mélyen elpirult és fölemelte a fejét, remegő ajkait harabdálva. Szonor meglepve nézett rá, de Möztjöbex udvarjasan közbeszólt. „Milyen sajnáljuk, asszonyom, a fájdalmat okoztunk önnek, de kérjük, mondja meg, ha van valami oka azt hinni, hogy Madame Dobroy barátnője volt az urának. Madame fájdalmas fájdalmaszakogással temette arcát a kezébe, a vállai görcsösen megremegtek, majd kezét levéve az arcáról, megtörve mondta. Lehet, hogy úgy volt. Életemben nem láttam még olyan megdöbbenést, mint amilyen szonor arcán tükröződött. Rendkívül meg volt lepve.